zendika nien da, Mari. Herri xorgin egalari Mari. Xorgin egin dantzak dantzari, han mendiganin gamari, xorginen kanta-kantari, orain zineak laminari, begikei niozer natzenari, bantzikunen antzaiari, aizze lehun bero eta garroi, xorgini egalari. The David Osto hontiota hazi Esik huetan iztizari Peltze haun gila pikotxiki Gertan bitiun nabari nedari xorgini Xorginien kantak kantari Zena keru beltzari, En mendiga nindamari, Horain zinegula minari, Bantxikunen hau zaiari, Ixorgin edalari, Ixorgin edalari, Ixorgin en dantzak gian daari soen kantak kantari Horzenak er belttzari orakzenak Ja, berriro. Atzi. Arratsaldeon entzule. Txingurriotsak garapen salekeriaren aurkako saioa berriro zuekin, hemen antxeta irratean. autopista elektrikoari ezetz borobila eman diote Mutilan, Mutiloa, Zerain eta Gabirian atzo igande, igandean, herri hauetan burutu ziren, herri kontsultetan. Erra plantaren aurkako manifestazioa, egin zuten donostian larun batean. Euskal Herriko hainbat okitan, biletez betetako komunzuluak kale eta plazetan ezarri, ezarri dira, islatzeko ahatzete eraikitzeko erabiltzen ari den dirua ikaragarria komunetik beltzera botako balitz bezala ari direla. za bildu da esako urtegia handitzaren aurka hasteburu honetan zangotzan lau mila lagun inguru. Urromea baiarako baiararako planeatuak dauden zementatzeko planak, HT tartean salatzeko mendi egin zuten atzo martutenetik, Loio Lara, berrogeita, mabin guru lagunek. Ah. Eta prentsa horrekoa eman zen joan denostegunean, irune noar zoaldeko, donostio iparraldeko ipar eta bidazo aldeko gizera eta zinegotziek eskualde honetarako dauden plana plan gara pentsaleak salatzeko eta, eta bertan bera usteko exigitzeko. Te vas, y se va el mundito que tú me abrías Te vas, que me protegía, me sonreía Te vas, y me quedo aquí solita Agradecía, por el regalo que me dio la vía Agradecía, por el regalo que me dio la vía Echaré de menos tus abrazos cuando me dormía Ese calorcito de tu cuerpo que me mecía Los latidos de tu corazoncito Se quedarán en mi memoria Tu respiración en mi nuca Dulce caricia Te vas Se va el mundito que tú me abrías Te vas Que me protegía, me sonreía Te vas Y me quedo aquí sabía elkarrizketarekin, karrisketarekin hasiko gara gaur telefonoaren beste aldean julio daukagu. eta berake eh, ekarri dugu ekarriko digu, eh, Nafarroako kronika garapensalek keriaden horkako edo elako zerbait arratsaleon julio arratsaleon zermados ongitu zuek ongi azkarik asko right. bueno aspaldik ez eh, zinen gure uinetan egoten gurekin Eta irrikitan gauden zuteko zeberri gertatzen ari diren nafarroatik. Beraz, maiz dakit, bai. nahi duzunean. Bueno, ba, lehenik eta behin nioak komentatzea, mm, aste buru hontan mugitu mugimenduak e, bultzatutako mm, ekintza, izan ere mm, segurazki jakin izan duzue e, Euskal Herriko hainbat tokitako kale eta, eta plaza eh jarri ditugula 40 piko inguru komunzulo edo eh no la bait toki batzutan eh sartutal, osea lurrian e, torlojo eta guti sartuta zeuden eta mm, diruz beteta zeuden eta e, Komunzuluaren gainaldean e, jarri izan dugu olako kartel bat, esanaz e, atxeteren dirua Komunzulotikan beradoa. Honekin, e, e, kintza honekin izladatu nahi izan dugu, ba atxeteren dirua, ba hori ez, e, xautzen ari direla eta noiz eta oso behar larri, behar sozial larria dauden momentuan, hain zuzen ere, ez? Gerota jendea pobretuago dago, gerota langabezia hundiago, gerota laguntzar sozial eskasiaguak eta eta ikusten dugu, ba, benetan guztiz, e, arrazuigabe eta lotxagabia dela e, atxeterekin gaztatzen ari diren dirutza, ez? Eta, eta are gehiago, esango dugu, ba, hainbatokitan, beste-beste ba, Nafarroen, eta bueno, Euskal-Igrekoan ere, mm, e, nahiko kinkalarrian dagoela, eh, atxeteren proiektua, eta ordun are gehiago e, maten digu barrazoi, eh, e, izan ere, bera jekere, e, ikusten ari dirlako, zenolako zailtasuna dituzten e, proiektua aurrera eramateko. Eta ordun... Ba, pensatzen dugu badela gara jabenetan obrauek e, bertan bera uzteko betiko. Ez? Eta horregatik esaten dugu bai krisiarekin eta krisirik gabe ere ba, HT, Ht bezalako gazpigiturek e, lurra suntsitu besterik ez dutela egiten eta gerota pobrezia ondiago sortarazten dutela. Eta noski e, bizibaldintzak eta lan baldintzak ere gerota eh e, eta ja esklabismo esklabismorako bidean daudela, eh? Eh bueno, lan kontratuak eta bueno, ikusi izan ditugu hainbat eh e, sindikatuen salaketa eta bizkotortik doa, eh? E, gure salaketa. Ordun hori izan zen larun larunbat hontan euskalherriko hainbat okitan, bueno, agian ai hemen nafarruan E, hori hartzuna hundia izan duela e, kintza honek izan ere hori eta malautokitan jarri izan direko mundzuloiek eta, bueno, hiendea hartu du e, mugitu mugimenduaren blog espotean e, baditu zue argazki galeriak eta hola eta, bueno, nahiko, nahiko jartzun polite izan du eta gero, hori zanda e, gaur gaur e, Ekin txaren e, bigarren zatia izan da. Hain zuzen ere, ekintza honi beste mm, tuerka bueltaman emanaz e, e, gaur egin izan dugu alako bitxi bat. Izan ere, hemen e, iruña, Iruñeko San Nikolas Plazan, e, estola tegietatikan atera da, E, politikari ustel bat eh? e, izan ere onekin, bueno, parodia onekin e, izladatu nahi izan duguna da e, hain zuzen ez dela guztizegia atxeteren dirua komunzulotikan bera botatzen ari garenit aldiz, bai, botatzen ari gara komunzulotikan, baino komunzuloaren e, azpikaldean alegia e, estatuaren lategietan... E, mafia, eh, atxeteren mafia mm, bizidela. Eh, eta atxeteren mafia hori mm, e, hortan dago, hain zuzen ere, lehenik eta bain eraikuntza enpresak eta porlan enpresak, gero, bigarrenik e, banketxeak eta bankausuaz, hain zuzen ere, hauek ere aberazten baitira mm, aspigitura herraldo jo honen bitartez, Eta irugarrenik e, klase politiko ustela. E, ze, bueno, ikusi besterik ez da egin behar, barzenazen paperetan, e, nola agertzen diren e, hainbat eta hainbat ere ikuntzen presa oso, oso ondiak, e, FCC eta OHL eta, eta alakuak, ematen zizkietela PPK kargu du nei eskupekoak edo bueno ne, diru asko eh, sobrefamatu sobrehamatu bitartezez. bitartez ez? ordun eh, guk irodikatu nahi izan duguna hori da in zuzen ere eh dirua eh, baliatzen ari direla hateren mm, mafia osatzen duten hiru elementu hauek ez eta ordun ba bueno, oso Oso ikusgarri izan da, ba, politikari ustel bat ikustea lurretika aterata, eta, bueno, ba, oso ongi izan da parodia, eta, eta komunikabide asko izan da, eta, bueno, badut bideo bat, ateak irekin webgunean, eta, bueno, e, ongi dao, e, gomendatzen dizuet, ez? Ba, hor izan da gutxi gorabehera asteburu honek eh, emanduena HTERen inguruan eta fiskotez soberdientzia, ba, mugitu mugimendu bultzatzen duen desoberdientziaren inguruan, eh? Julio. Eh, Julio. Bai. Entzuten diaz, bai, eh, igual bai. beste gai batekin eh, pasatu baino lehen daukate bai. hemen, buenos, eh, mugitu mugimenduak argitaratu duen agiria eh bai. komunsuloaren ekintzaren aria, nez. Eh? eta bakarrik eh, osatzeko zuk esaten ari zaren momentu honetan, aipatuko du datu pare bat, ez? Esaten du Euskal Y-dekuaren eraikuntzarekin tematurik jarraitzen duela Eusko jaularitzak, eta urten bosteun eta irurogeita milioi euro zuzentzen dizkio, nahiz eta estatuko gobernuak aurreko ontuetan eunko berrogei murrizketa egin duen. <hazurra> Nafarroan berriz, Gobernu Foralak hiruña eta kastejonn lotzeko hirurogeita hamar eh, kilometroko Hht zaia eraikitzen jarraitzen du Nafarroako ongasunak hirurehun milioi euro aurreratu ditu jada eta berrogeita bost hirurogei eh, milioi arteko prestamo baten interesak ere bere gain hartu du eskandalu iikagarria beraz. horgeitu nahi nuen hori. Bai, hori da, hain zuzen ere, mm -hmm. bueno, nik eh, datu zialtziketa ez dut aipatu, baina sekulako dirutza da, hain zuzen ere, ba, hori ez. Bai. Naiz eta, e, zuko osongi ezan bezala, naiz eta e, estatutikan aurten e, euneko, euneko berrogei gutxiago inbertitu Euskal Igrekoan. Bai. Ala ere, sekulako dirutza da, eh? sekulako bai. dirutza Bai, eusko jaurlaritza jartzen duena, aurreratzen duena, eta gero... Eta, bueno, naiz eta euneko berrogeia mm, gutxitu, eh, estatuak ere zuzenian desente, desente jartzen duena. Eta beste, eh? beste gaiarekin pasatu baino lehen, haipatu nahi ditut eh, komuntzuluaren ekin egin egindiren lekuak, ez? Jendeak entzuteko, zenbat bai. lekuetan egin den, beraz, huarte, sarriguren, atarrabia... Altxasu, Etxarri, Arbizu, Lakuntza, Irurtzun, Tutera, kastejoi, Murtzante, Kaparroso, Donestebe, Elizondo, Leitza, Agoitz, Tafalla, Lizarra, Faltzez, Bilbo, Basauri, Galdakao, Donostia, Bilabona, Ez dago bat ere gaizki. Bai, bai, oso ongi, oso ongi, bai, nik uste jendeak erantzun duela, oso ekintza simpatikoa zela eta jendeako ongi hartu duela. Gero honekin batera ere milaka esku horri edo banatu dira, gero hainbat okitan ere donosti inkazu eh, alako erakusketa bat egin eh, izan dute komunzuluen onduan, eh, eh, izla datuz atxetek eh, lurre, hainbat lurre ere muetan eh, sortarazi egin eh, dituen kalten argazkiak eta, nik aukera izan da, eta, bueno, nik uste jendeak hongi hartu duela ekin, zaka. Bai. Oso, hongi, Julio, ba, bigarren bai. gaia. Bai, bueno, bigarren gaia, e, nafar hori dago kionez, agian hor e, Euskal komunidade, e, Euskal e, erkidego tikan igual urruti xamarrik ikusten baduzu ere, ba, bueno, hor hemen badugu beste mamu bat e, esako urtegia, legia. E, aurreko batean, egin genuen kronikan ere, aipatu genitzuen, zenolako arazo e, e, geologikoak dituen e, aspilitura honek. Bueno, le, lehenik eta bein kokatu behar dugu bueno, e, zer den esako urtegia. Esako urtegia da Frankismo garaian egindako e, proiektua e, mila bederatziun da berrogeita e, e, sortzigarren urtean e, inauguratu zena eta bueno, gara hartan e, baalako garaia e, politika hidrologiko faro, e, faraona e, bat garaian, bak izuez, e, nola joaten zen e, diktadorea e, urtegi urtegi zea inauguratzen eta bueno, hori izan zen, horietako bat, herri e, batzuk gelditu ziren urpean, eta sekulako odolustea izan da, aragoien dako, ze, ez daztu behar, Eh, esako urtegiaren lur gehienak aragoikoak direla, Orduan bertan hainbat herri eh, ustu behar izan zituzten ba, besteak beste esko, tiermaz, ruesta eta bareta bar. eta, bar. eta bueno, gaur da eguna, nun eh, bigarren eh, bueno, ahunditze bat egin nahi dutela ez. ikusi dute antza, ba hor den ura ez dela eh beraien nahi duten bezainbesteko negozioa eta ordun are handiago egin nahi dute oposizio handia sortu zen bai aragoien eta bai bueno hemen nafarruan e, baita ere zangotza gehihen bazangotzarrian izan eta eta urt, azkeneko urte honetan edo ja bi urte e, ja pasadırak Non ikusi da benetan eh, arazo ideologiko geol haundiak dituela, eh, ze kasu honek. Hain zuzen ere, bai ezker eta bai eskuin magala eh, labainkorra dira, eh, mugitzen ari dire, etengabe. Eta aurriko kronikan esan nizuen bezalaxe, baziren hor urbanizazio batzuk, eta ustu behar izan zituztenak, hain zuzen ere, malda behiti egin zuelako, sekulako pizzadurak, etabar, bar, eta bar. E, laro gehi bat familia e, ustu behar izan zituzten, eta gaur egun egon ari dire mazela magal guzti hori. Ez? E, guztiz e, labaina da, ez da bat ere egon korra, ez bata ez bestea. Horain e, eskubiko magala ondoratu da, baino duela bi urte, baita ere sekulako pitzadura, egun metro luze, eta bi metro zabal zituen e, alako pizzadura bat, mm, zabal duzen, goiti bera, azkenian e, porlanez bete behar izan zuten, eta bueno, gaur egun a, arazo oso, oso larria da, hain zuzen ere, hainbat teknikari, e, Antonio Casas bezalako teknikari, e, Antonio Casas da e, Zaragozako geologia katorera duna, eta berak egindako ikerketaren arabera berak gaur egun aholkatzen du e, jendea, zangotzako jendea mm, kanporatzea. Kanporatzea ze ikusten du, naiz eta oren dikan e, obra berria, oren astapenetan egon e, guztiz dezeron kortu egindelako e, mazela guzti hori, eta ordun gaur egun naiz eta obrekin ez segitu Berak izaten du eh, ondamendi baten ertzean gaudela ez. Ordunkar horrek sortarazi du sekulako astoramena bai izangotzen eta bai ondoko herrietan eta eh, azkeneko aste hauetan... Eh, iaia astero biltzen diren bertan zangotzan e, elkarretaratzetan, elkarretaratze oso, oso oso omdiak izaten ari dire, mila-mila bosteun lagun ingurukoak, hori astean behin egiten dute, eta larun bat hontan izan zen manifestazioa ere oso oso jendetsua, iru mila mila lagun esaten dute antolatzaiek e, parte hartu zutela edo genuela, Eta, eta, bueno, naiko koloretxo izan zen, aragoiko jendea asko ere erruz agertu zen, e, gero zangotza merindaldekoak ere agertu ziren, eta, eta bueno, e, hor, horren inguruan ere e, eguzki bideoak, e, iruneko kolektiboak, bideo gintza kolektiboak, e, alako krofondin edo alako kampaina bat zabaldu du, krofondin, bueno, bakizu ezer den. E, Alako auzolanen bidez, bueno, auzolan bidez, eh, diru, diru bilketa eh, eginda, ba, finanziatutako eh, zea bat, bideo bat. Internete ze eh, jasotzen da dirua eta hola, eta beraiek nahi dute eh, amar mila euro bildu, Balako ba, dokumental on-on bat eh, egiteko, eta benetan, e... Eh, Zalantza dituen jendeari, ba, benetan e, arrazoi senduak eta emateko, ez? E, urte honen ahonditzaren kontra egondadien, ez? Eta, bueno, ba, hori da gutxi gora bera, ezain guruan gertatzen ari dena. Eh? E, ta, bueno, gero, bueno, beste galdera ez baduzu edo, ba, bueno, gero aipatu nahi nuen ere, Eh, pasaden azte buruan eh, gazteiz aldean desobedientziai ardun izan zirela, hmm, nahiko bueno, gu, ni bakarrik egon nintzen arratzaldeko zailon bueno, eh, lehenik eta behin esango dizuet eh, antolatzaileen artean mugitu mugimendu ere bazela baina, bueno, beste lau kolektiboekin batera herrira jose mitzumalabe eleak mugimendua eta frakinez arabakoekin batera eh, geunden antolaketan Mm, desobedientzia eraldak eta sozial tresna gisa aurkezten zen, jardunaldia hauetan eta, bueno, nik ez dizuet gauza hundirik esango, eh, ni egonez nintzen egunetan. Eh, bueno, lehen bizi, larun bat sortzian izan zen, alako, bueno, goizian, maien bat bat, eh, Euskal Herrian azkeneko urte hauetan emandako esperientzia desobidienten inguruan, hiru ba, lagunek parte hartu zuten, Mario Zubiaga, Marta Lushan eta Raul Tibertsi e, bideokonferentziaren bidez. Gero, arratsaldean e, orge hon den konbigatuta bilgune feminista e, mugitu mugimendua eta eleak mugimendua, Eh, bueno, nian egon nintzen eta bueno, nahiko interesgarri zan zen gehen bat eh, eleak mugimenduak egindako aportazioan nahiko berritzailea izan delako herri mugimendu o sea, herri arresien inguruan sortutako dinamika hau eh, luz eta zabal eh, kontatu ziguten nola egituratu zuten bai donostin bai ondarruko herri arresioiek nahiko interesgarri zan zen eta gero E, biara munean izan zen bueno, e, legalitateen inguruko tailerra eta gero beldur tailerra bilboko kenmok e, eskutik ez. E, oso ongeantolatuta izan zen, e, gustatu zitzaidan, nola zegoen oso dinamikua, mm, itzaldi edo mailinguruan ondoren egoten zen olako talde dinamika, talde txikietan oso ongi jorratzen zen dena gero bazen alako haman e, komuneko zea mm, e, jardun praktika bat edo eta bueno, ongi nik uste ongi, ongi zan dela et seguraski datozen aztetan zabalduko dituztela bertan itzegindako egindakoaren naktak eta bueno gomendatzen dizugu eh? mm -hmm. e, ikere ba hori Ba, jarrun naldio goit, eh, non dignorakoak aztertzeko eh? eta bueno hori zen gutxi gara bera ono baditu ba pare bat albiztere txikiak ere baina bueno nik uste pasatu garela eta... bai nik julio eh, galdera bat izun joan den astean izugarrizko uoldeak egontziren iru nierrian eh, ikusi itxugo eh, argazki karagarreak eh, komunikabide David guztietan gehienetan Ez dakite, galdera, gure galdera da, ea dago da irakurketa antidesarroillista uolde oien inguruan, edo zer egin dezakegu, haber, dira, katastrofe katastrofe natural naturala, edo ebitatu ziteken, zer ze eragina edo nola eragin, eragin dute gulde hoiek e, aurreko urteetan eraikinten moduak edo eraikuntzaren zukarrak? Ba, irakurketa, bueno, antidesorriista, egon badago, gertatzen dena, e, planteatzen dela beti alako beste puntu guztien artean ba, beste puntu gisa, ez, eta agian hortik azi beharko giniuk, ez, benetan, e, ikusiz, e, ibaia zer den, oza, jende asko horendako ibaia da kanalizazio bat, eta, kanalizazio hortatikan ateratzen denian, horrun arazok sortzen dituen elementua da, u, ibaia, ez? Eta aldiz, alako ikuspegi integral batean, e, ibaia da, e, zea bat, e, sistema, ez dakit, sistema ekologiko bat, nun e, gora eta bera egiten duen, ez? E, ur emariaren arabera Batzutan gora egiten du, beste batzutan bera, baino... Eh, nik uste jende gerotageiago eh, ikusten du hori ez errespetatu behar dela berak eh, ur, urpean hartzen dituen bazterroiek ere eta bueno, leno eh, euskera zere ugaldea je, deitzen zen, ibaia ere hemen nafarroan, ibaia edo ugaldea deitzen da eta nik uste ugaldea dela definiziorik eh, onena ez ur aldea, ez? Ur a, ugaldea. Ordun, karo, ugaldea izan daiteke momentu batzuetan udan, oso oso ur emaridun tiabat erreka, baina izan daiteke ere alako gehin bat izoztaldi eta e, ur eh sea e, urt, urtzen denian edo alako gota fría lo deitzen denian suertatzen denian, ba Ola suertatzen dela, ez? Omditu egiten dela, eta benetan e, gizakiak egin izan duena da ba, ugalde horri ba, bazterrak gerota gehiago kendu, eta azkenien ba, bere bere esparruan sartu da. Ordun e, ez dugu zertan harritu mm, olako triskantzak eta sortzen diren dian, ez? Eta? bere espazioan sartzen bagara, ba, bueno, biztan da, ez? Bai, autoak, bai, karo, aparkaleko gemen iruña nadu didez, ka, karo, horre aparkalekuak justu ugalde horren bazterretan daude. Gero, zer gertatu da, ba, etxeetan ere, etxeak sartu dire ugalde hoien barruan, ez? Karo, horre animaleko gainera, karo, egiten dire zementuak, Lurrazpian, no e, eta, karo, lurrazpio hortan ere e, e, egiten dire garajeak, eta, bera, eta, bera, orduan, karo, guzti, txikizio, ikaragarriam dia izan da. Eta, bueno, jendeak, ba, beti, beti, e, karo, ez da lehen puntu bezala konsideratzen, beti konsideratzen da, ba, bueno, urkonfederazioa, gabizua, E, berandu eman zuela, e, klima e, e, aurrikuspenek egin zutela, e, eta bar, eta bar, eta, eta aldiz e, pentsatzen dugu m, arazo estrukturela dela, ez? E, sistema horren e, diru goze eta negozio goze baitan kokatu beharreko zehagun, ez? Eta aldiz, karo, egin Ugaldeen inguruan dauden lurrak dira e, zelaienak, dira errezenak eraikitzeko Eta eta biztan da, e, hori ez da respetatu e, zukezandako e, espaziori ez. Eta hori da, hori da gutxi gora, bera guk entzundu guna ez. Osatua egin diguztu, oso interesgarria, dena? Dena den, dena den hori, ba, urrengo, uholdean berriz, e, gauza beraz, hau e, zikloki errepikatzen den kontua da. Eta e, inorezaio bururatzen, ba, hori ez, e, e, ibai ertzetan dauden etxoguzioiek pikutarabialtzen pikutara mm Hor -hmm. du, nik uste honek ja ez duela remediorik, oza, Ez badire botatzen, babeti triskantzak egiten segituko du, eta azkenen bat, bat baino gehiago deituko dio ibaia elemento terrorista hori du. <laughs> Ol, <laughs> bai, ah, hori bai. bai, bai, ez aukizabantzaik. Bale, Julio, ba, ezker mila? Bueno, ba, ba zuei. Baina, horrena garte. Apa, gure, pues, ba, gero arteago. su que besa la modernia rent party ya te dio tela con be muy no panebe usted las fatigas mo andad sami ye pa tela ni ta su presencia que ya neta nadie vive es movito feca doch ti pa you guys speedo itarenito yanes que ya go es compite Zango dira super portu, berante du goiz, borro tala grepena, zeire dio, boztainena. Hemen, euroba koetaz, errikoskiña, zapaltzera da dorkap, zago balaren makiña, malujaren zarraskir, erreita retzagriña, kakina, eien zango de solik soberakina. Tzuk, tzuk, reina, rie man keina, tzuk, tzuk, zein da, erantzunen eina. Tzuk, tzuk, reina, rie man e hapeadura ondiko, egintza zuzena. Hizte txeriket, geizte abadago. Hizte txeriket, buen proiektu a acabo. Hizte txeriket, audazumensama. El viajes tona chuko, emendiket yaman. Hizte txeriket. Hizte txeriket. Hizte txeriket. Hizte txeriket. Alba, kalito, kalito, Zorbilaren trena jarri da martxan jada Erratxaztintzen umeak izutzen bezala Azala, lastoz betetan horiango gaitu herri Astoz betetan eta malurra azko zerreta Ure bendeta, abesti bat egitea Ahotxak duen indarraz burdinak enditzea Ez du jazaten berdetik urdinera igarotxea Ez du zeikusten morruaren handitzeak GERNIKAKO ARBOLA BAKARRIK sentitzen DATA NOLA ZALTUTU GUN KONTROLA GALDEAREN ERA ANTZUNA BETEKO DUR BATZU EN POTXIKO LIZUNA ERRUNUNA ETZAIA NEZ BAITETUKO DAGUREN GARAIA BATALLAN EKOLOGISTA, TERRORISTA, TELEVISTA TASTA GAUKERAN IKALERE ZETEAREN AUREA BIDAIARIAK BARRUDA BAIAS IKARTOAR NAZA ITZI ARREM NAZAN DE BUERAU RESPENA LORPEN ESKASA BUKATU DA JOLASA BUERTE AKITOKO GAITUZTE SALBAT Zorra putre ibere bizitzea ustea gure zigorra Izon emakun bezgara munduaren zilborra Zaborra bezxerikes, demora aprovechatu HTA e tenes, HTA e tenes Hazxerikes, genditzea badago Hazxerikes, zuen proiektu a cabo Hazxerikes, audazuen sama, Elbia que estornartuko, emendike yaman Hazxerikes, alpatri Hazxerikes, alpatri Hazxerikes, alpatri Alpar, galito, galito, galito Acheteri kez, kez itchaba dago, Acheteri kez, zuen proiektu a cabo, Acheteri kez, haundi askoen sama ideia kesto una zu acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero de una otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos, el hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces, qué, si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban, Es justo lo pedido y es tan poco, tendremos que perder las esperanzas. Así con el amor y el sufrimiento se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían, había que bajar al puerto grande. Todo será distinto No hay que dudar, no hay que dudar Confía, ya vas a ver Porque mi quique, todos van a entender Toma mujer, mi manta te abrigará Ponte al niñito en brazos No llorará, no llorará Ya va a sonreír le cantará un canto se va a dormir ¿Qué es lo que pasa dime no calles más Largo camino tienes que recorrer atravesando cerros vamos mujer vamos mujer que hay que llegar en la ciudad podremos ver todo el mar dicen que aquí que es grande como un salar que hay muchas casas lindas te gustarán te gustarán. lo que pasa dime no calles más vamos mujer partamos a la ciudad todo será distinto no hay que dudar no hay que dudar Confía, ya vas a ver porque niy que todos van a entender. ekarri dugu, Nafarratik, Garapentzale ekeriaren aurkako kronika, honen ondoren Norte Apatzeren abestia entzun dugu, Atzeteren orka, eta horren ondoren kantata Santa Maria Adikikeren zati, zati pare bat entzun dugu, e, bata bat bueno, kontatzen zuten, bueno, da fragmento bat, kantata osoak, e, kontatzen digu... E, 20 mendearen hasieran e, gertatutako sarrazki bat e, txilen, gatzagaren, txileko gatzagaren inguruan, bertan langileak, ele, Gatzagaren langileak greban jarri ziren eta ikikera jeitsi ziren, emakumeak, gizonak eta umeak e, bertan sartu ziren protesta moduan eskola batean eta heldu ziren militarrak eta akatu zituzten. E, iru mila eta zeireun, ume, gizon eta emakume erail zituzten. E, bueno, ba, lurraren, lurraren kontua beti beti bezala, kasu horretan izan zen, bueno, langile batzuen protesta, baina beti hor daukagu ba, handi-mandien interventzioa, eta ikusten dugu, han eta hemen nola konpontzen dituzten arazoak represiaren bitartez, eta kasu estremuetan, zarraskiaen bitartez, ikikeren kasuaren bezala. E, agian, beste abestiren bat jarriko dizuegu, gorko saioan edo rengoan, ba oso guztokoa bai dugu kantata ura, eta, bueno, garai hartako jendeak entzuten bali madigu, zirazki postuko direla e, entzuteaz abesti oiek. Eta, bueno, gure hurrengo elkarrizketari ekin baino lehen musika pixka bat entzango dugu berriro, horrengo honetan anari izango da abeslaria. Eta hurrengo elkarrizketan e, ba, izango dugu aukera ba, e, na, gipuzkoaren kronika entzuteko garapenzarekeriaren orkako kronikan. Ze gertatu den gipuzkoan. Eh, azken egun hauetan eta horretarako Donostiako atzeteren orkakako taldeko kidea den Mikel Mikelek berak kontatuko dego beraz lenda bizi Anarirekin utzeko zaitu zaitu ztego da kotxean sartzen naiz Eurimalkuak parabrisan, ta ez dit esaten ez non norekin ikusten zaitun txartzen nahi zeurimaku bat parabrisan nahi jargiak ez dikesaten ezne norekin ikusten tzakion gauon nah. gidatu, gidatu beti aurrera astura beritzen leku du esistitzen etzean burzatiran Arratxalea, Miquel. Bai. Kaso, ka Miquel, Arratxalea? Bai, kaixo. Kaixo, zer moduz? Eh, energi, bai. Bale, bale. Biskatzea, puerten zuten ditut. Bai, ora Bai, igual bai. Bai. <laughs> bale, bale. Gure teknikaria hor babil, bore lanak eiten, kristal lan egiten ari da, baina batzutan bakizu teknikak korapillatzen zaigu. Eh, bueno, eh, Zu jakiteko, Mikel, guaintxe eh, bertan izan dugu Julio elkarrizketa bat, eta berak egin digu Nafarroaren kronika. ez. Nola, eh, bueno, kontatu digu ba, mugitu den ekintza, komun zuloena, ekintzaren eh, bigarre partea, gaur gertatu dena Nafarroan. Eta gero ezaren urtegiaren berri ere eman digu. Eta azk e, bukatzeko farroan gertatutakoen uholdean irakurketa antidesarroillista nola esateko ere e, e, egindigu ez. Orduan, bueno, ba, zurekin osatu nahiko genuke. Hau eta pixka bat, gipuzkoan e, gertatutako gauz azken egun hauetan ez. Gertatutako gauzekin ba, osatu eta badakigueno atzo urumeako mendimartza urumearen inguruan, mendimartza atzeteren aurka burutu zela, ez? Eta nahi bali baduzu ba, horren berri emanez, asgaitezke. Bai, ba, bueno, eh, atzo igandean, ba, ingenuen, eh, ba, urumean eh, abialu handiko trenaren egitazmoak eh, kalteturiko edo kaltetuko lituzken, ez? Kasoletan, no, obra kastea raude juzoleko batzutan horre donostian jau da ez? Eh? Ba, bueno, martxagate ingenuen, Eta bueno, bildu ginen, berrogei lagunetik gora, ola, edade eta bizentetakoak, eta bueno, aldo ondo ez, ezagit. Eta bueno, bat pixkaten genuen izan zen en, ergobian abiatu ginen, eta bat ez ere, bat bisitatu genituen ola, ba, ergobia eta martutene artean, ba, egitaz moa honek, zuntzituko luken bat zerri alde guztia eta hori leku bati bat bisitatu genuen ez. Eta Gero eh, martuteneko hau zuelkartekoek eh, ameiketako bat eskin iziguten, martuten ehau zuan, bat jorizoa, zagardoa eta hola, deskanzo bat egin genuen, eta martxaren bigarren zatean, ba bueno, antondik izeneko muñotik, baita da muño altetu badai atxetek, eta bueno, gari batan bertan madrazo, kadibidez, laumilia etxe bizitzarekin egin zituen bere etxe bizitzatplan arrekin, hori no, eskerrak alde batera gelditu dela, da muñotxiki bat martuten egainan, meniorzo lekuatxekinak ditu, no? Eta bertatik jara aloiola ba, lapo genuen eta bertan berri bazkari batekin hola maitu genuen. Bapiskat, hori, bati bat salatu genuena izan zen batxeteko ba, martuteneko ibarraan eta inguru horretan ba, ba, nolako ba, nekatzaritza alde batetik baserri lurren e, ba, oso bazari onak dira egipuzoako nek, nekatzaritza zonariko nenetakoa da martuteneko ibarra Ja da kaltetua badiet bigarren zinturoia, ja, fijateko suineten e, bigarren cinturoa nereakuak ja kilometro bateko biodukto Erraldoi batez zerkatzen du bidarra, ez? Bero ba, berdan HTrekin e, e, hainbat lerro gainarekin egituzte, ba berdan e, Euskali Grekoaren tarrenzren arteko interkonexio gunea erekin e dute, ez? Lehen garai batean hor e, aztiarrako geltoki del tokias egin zen nazioarteko e, geltokiat, ez toren expectatibak sortezitun garri batean aztegarrako udalan, atzazun delako irigintza plan e, ponpozo bat, fotomontaje eta guzti hor hotelak eta gertzen ziela hor aldean, bueno, hori azken nioen dela bi urtera bakizuten aldean da guztia, eta e, baina horren ordez, e, bat dixo interkonexu gune, ba, oso okupazio ere, hor are zabalagoa ekartzen duna, abir martuten ibarra... ba, eh bai bi eta bai esponda ta no ba beten lanetan ba beste diferente ke lukete zenbait baserri botaz, eta bueno eremua fragmentatu, ez undetan ere hurbildu ginen autobidea eta zulo cinturon gutxerra bera elkartu tokira ikusteko ere ba zalateko ba erretik plan erraldoi ere ba urume bailara nolako hondamena erri duen ez Bidean zer eh, zehar ba, eh, zumeit pankarta jarregi nituen. Ba, Urumea bizirik eh, atxeterik ez, txikizua galditu, ba, zerri lurrak bai atxeterik ez, politu txikizua gelditu, pixkatu aldarrikapen apen horiek, ba, eh, bertan guzteko ez, eh, pankarten bidez eta horrela. Eh, bai, hori izango nuke gutxogra bera, ez egite atzoko martxaz, edo? Bale, Mikael, bai. Eta ez dakit zer gehioz zerbait gehioz daukazu e, ostegunean eman, eman zen prentza bat Irunen, ezta? Bai, bai, denozki ki repartu genuen, ni denozki ko azterena fakultaldekoa nei, bueno, Irunen ba, den den ostegunean emangilen e, prentza bat e, ba, Azti Garraga ta Irun, ez? E berodia artekoa bidurondiko tren sati hoiek ba intzun gozien utzen e, du lagobernuak, gobernuak bidali du hemengo eskualdeko udaletxeetara E, azteneko dokumentu bat, konsultak azteko, dalelengo tramiteak dira, baina hau da, ba, aztigarraga edo dolosetik idunerako atxeteren zatiak geldirik egon dira, azken urte hauetan, hau, hau eta orain e, zenbait aldaketa eginik, ba, berriro tramitazioa azidute, ba, egitaz mori, berriro abian jarteko azmoz, ez? Hor duan, azken, ba, bueno, egin dugu, e, zenbait bilera inditugu eskolde malian, E, bi arrastartan ari berriro bilduko gara, errenterian biltzen gara, horeretan e, zintzilik erratiko egoitzan, inorre, entesatu badagoa arrazaldeko zatzik herrietan, eta pizkatekin duguna da, ba, bueno, alde batetik e, ikusi dugu beharra kaleratzeko informazioa, indegu ba, e, erakusketa panel informatibo batzuk egin ditugu, horien beste batzuk oberako bat egin godituzte, pizkalaamdua, goak eta horrela, e, eta gara, pentsatuko dugu, ba, e, pentsa horreko batek egitea, gara, ba, Olako talde sozial diferenteen artean eta udal ordezkariak onbidatuz. Orduan beno, idunen egin zionden oztegunean, eta bueno, nik rezakita haipatuko duke, goita mar lagunetik gora elkartu binela, e, gehienak idungo erritarrak, diguzetan abaridala, bat idunen e, kezkal sortu dula, ez, e, atxeteren purritu honek, hauzoetan ba, eta oso goorki kaltatzen ditu lako ba, bai, landetxain guruak, E, Ibarla ola berriako ingurua Ezak itaz, hor e, nabaitzen da irunen Ba, keskabak sortu dela Eta ez de, gileo ginen eskoleko ba, bat alde irunetik Aipatuko luke, bori, hau e, zuel karten in, Irungo federazioak e, Bate gintzuela, e, landetxako Federazioak, groain bak sindikatuta horrela Lakasita gaztetxea e, Bueno, desente talde, eh ze, no, beste eskual Beste herrietatik ere, ba, bueno, la, talde Ditzentek, hau ba, zenbait hau zuel kartek E, sindikatu Gazteke, Bilgune Feminista biskatolar ezarlo, bizentetako tegro, konstatu da biziago ikusena hoblo. E, Udalordezkariek ere konbitatu e, e, e, iru, e, egin eta bertan egon ziren irungo hiru bilduko sinegozik ta gero Lezoko udalak ere e, bat egin zuen e, ba presaurekoaren e, testuarekin eta ez piskat, bertan egiten itegun salaketa eta eskarearekin proitorio bertan bera usteko, ez? Baina beste herrietatik ez dugu lortu ba ez donozkian ez horretan eta horrela nahizta ba udalekin harremenetan jarregin nien. Beraz hor, bueno ez, e, nabarida piskat ez dakit moitu inmerdia lagontzak edo ez dakit, ez. Baina, bueno, oroar ba, bueno, prensa errekomentzat diende de xente bildu ginen, herritarrak eta talde ditenteak eta alde urtetik e, nik uste tongi honkala. Piskat hori bat izo, salatu esalatu genduna, ba, hori, sustape hori, e, udaletara biali dute, proiektuak nola baite, Gure ezko aldean hori, azpeitu berrien e, kalzeak eta kostu ekonomikoak eta hori bikoiztu behin golituzkela. Egin ba, dute, abio dure ondiko trenbide lina berria ba, artigarra gatik behoriara, hori dakarzen kalzeekin eta barreta barretabar, baina horrez gain, egin ba, egin dute hain bat interkonekzio gurea ditu martuten egin haipotu dudana bezalakoa, ba, bai martuten egin. E, bai, lezo gaintzurizketan, gero horre, arazo, altzu bide, ez, e, e, singuruan. zinguruan, ba, oso horreak onpleko eta zarik eda, eh, e, konstuik ekonomiko oso hundikoak, eta gero da horre lezo gaintzurizketan, bai, neiduten plataforma logistikoa, berdako eskatzaritzak gune hori denasun txitus, eta genia aipamenak eginez, e, etur, benpensatu da gola, superportuari lotzea, ez, ose, nolabait, Ba, eskema guztiz, bueno, azken batean oinarrituta dago, kalderatuten eskema hori, e, jaizkibiaren eskema da, ez, daudaba hemen, oiartzun lanbarre, oiartzungo arragua oso otik, balako enpalme balentzo gaintu izketa da, eturkizun egin superportuali lotu alizateko, eta bar, hori da, jaizkibia, oin, e, disolbitu egin erakunde horren e, eskema zen, ez? Ba, ba, horrekin segitzen dute batzuk, e, beraz, bueno, oso kaltea handiak eragin dituzkela ez, e... Ez koalde osoan, eta bestaldera esan, e, iparaletik ere parte hartu zutela zintzait, eurriziren eh? e, e, e, urriñako elkartekoak, mm -hmm. e, kalen ibiltzen direnak, atxeteren orkako, eh? Be, trenbide berrien elkarteko bakideak, eta bereiek ere, ba, bueno, e, zuten batetik, iparre euskal herriko autetxia bertzalen e, gutuntxo bat, nolabaita txikimendu osoa adieraziz, hemen egoaldean e, atxeren egiten direnekin menekiko, eta... E, Bera hiek berri eman zuten, em, hakingo dut zuen, zungo zuten, frantziar gobernuak agindu du dokumento bat xosten bat egitean, sí. eta horreintxe ezagutzera eman da, ez dakit londen larun batan e, ezagutzera ematekoak ziren, nola baite, ka, frantziak ere ikizuna atxete plana du, baino, finanzioa zarrazoen datu ezindituzte dana kereiki, peinberdutalako jerarkizazioa lehentasunetan, eta ola, eta antza denez e, bereik aurreratu zuten lortu zutela informazioa, Bordele tik irunerako eh, abiderondiko trenbide berri horia iparraldeen eta bar, 2008 eta mar urtea tik azerago girelatua edo azeratuagal gelditu dela, beraz, eh, eh, ba ematen du hori ez, iparraldeeko, ez da persioak egiten ahideen eh, akitania, hori zago indik amaitu ez, baino ematen duela, ba ematen duela, ba ematen duela, doza igual, zera eh, marka da batzutan azera da itekela. Vale, Mikkel. Ba, ezker zure kronikagatik, eta sentitzen dugu, baina denbora ama, agortu zaigu bederatziak dira, eta zaioa bokatu behar dugu. Entzuten dugu zo? Bale, nire eskertzen dugu, eh? bale. Baiz, ez handezu, ez? Eh? Gere idala tierra! Hala, tierra! Hala, tierra! ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos? Informarse, ver qué se puede hacer. No se puede hacer nada. es tan duro aquello. Desde luego. Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. ¿Qué, ¿Qué es el dinero? Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada, las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo, los hombres se creen superiores a las mujeres, la gente de la ciudad a la del campo, los adultos a los niños, los humanos a los animales y a las plantas, y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes, eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás una carnicería y ahora los degenerados lo dominan todo que la hoguera siga con su fuego que las cosas vendrán por su cauce no vale apenas que cual cauce llorón que no estamos en Babilón, no el reguero que es boquinquinza gaña nuestra religión fuente de inspiración